A'udhu billahi min ash shaitan rajim, bismillah arrahman arrahim. In alhamdulillahi nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina. Me yahdihillahu falamudillelahu wa me yudlilhu falahadiyelahu wa ashadu an la ilaha illallahu vahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma emma ba'du. Zot lavdoj dhe falënderimi takon vetëm Zotit ton Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu ti bindemi dhe vetëm atij falë dhe ndihmë kërkojmë ndërsa salamu dhe salavatet mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Pastaj mbi shokët ti e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastërta, të gjithë muslimanët që kanë ndjekur rrugën e tij të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ligjëratat javore të ditës së shtunë Me ciklin të së ne kemi filuar Kështë ligërata e dëmbëdhjet Nbi shpjegimin e emra dhe cizive të Zotit Subhanehu e Teala Përmendëm dhe ligëratën e kaluar Dishka në mënirë të përmbledhur Sapa të mundësi me huazu me modifikimet shumëta Dhe me reduktimet shumëta Nbi emrin e Allahut Subhanehu e Teala Qfar do me than emri Allah Qfar përmban dhe ngërthejnë në vetë vetën E vedh dhe than se emri mëj madhi Zotit Në shumicën shumicën Dërmu se të djetarve është emri Allah E cila këthejet në esenc ilah. ilah I adhuruari Të cilit i bindët Të cilit i bindët Robi me adhurim Me nënështrim me dashuri Ekshësë më rad er, Emri radhës të cilin dhe të flasëm me lejnë Zotë i Gjelle Gjelaljo dhe pëse është një emr Shumë i shpërndarë në Kur'an Ka ardhë nëbi 900 her Dhe normal se nuk dhe një ligjarat Për të ashpigue mirë po neve Gjithashtu këtu e përsërisim të të flasim për këtë emër Në maksimumin e shtridhje së kuptimeve dhe mbledhjeve të tekseve të djetarë Dhe që mështë angarkojmë një emër me disa prej ligjeratave Emri radhës është, si kur që ka arë në surin e el l-Fatiha Elhamdu lillahi rabbil alemin Pra sot të të flasim për emri në Zotit Gjelle Gjellelluhu -Gjell Rabb Qëfar dhe më thanë Rabb, cilat janë dhe më thanje të këti emri çfarë porket Allahut kur thuhet Rabb për Allahun te barrek e te ala, secilat janë dobit e këtë emri kur besimtari mëson nga se përmendëm në fillimin e ligjëratave, do të mundohim të bashkuam në këtë ligjëratë në mes kuptimeve gjuhësore dhe akademike të së dikancjell direktorit, pa ia anashkaluar gjurmët i manorë edukative të tërbijës kur ne i mësojmë këto Këto emra, pro me një fjal, cila është gjurma e zemrës, që ka përfiton zemra nga kjo e il, kjo shumë në nënësi që, që të teksot Andaj du të mundohi me nda ligjeratë në dy pjesë, pjesë e parë, se qëfar dhe më thonë kje emrë, si ka arë në Kur'an Ekshtu me radhë, qëfar i përket Allahu Gjeli Gjelalu në dhe më thonjit e këti emrë Dhe cila gjënë gjurma të erobit në zemrën e ti kur ta mëson këtë, këtë emrë Djetarë kanë përmenë shumë rrët këti emri Kanë thanë se ka arën bëj 900 her Apo para fërsisht 900 her Në Kur'an Emri Rab Emri Rab Dhe do të përmenë me neve disa prej fjallët e djetarëve Mo vonë se emri Rab I përfshin gjithashtu një grumbull të madh Të, të emrave të zotit të barek e vëtëala Sikur gjitham se emri Allah I përfshin ketë emrat Allah U gjelë gjelalu Gjithashtu emri Rab I përfshin jo të gjitha Por një numër të madhë Të emrave të Allahu të barek jove të ala Neve emrin rabë Sje si përkthejmë në gjuën ton Dhe për, përmenin sje si përkthejmë ne Pasa ju dhe të të shifë një vetë që shkarë në Kur'an Neve emrin rabë Për a fërsisht Përkthejhet Zot E nësë do të dikush atër Qka jetë për Allah Qka jetë për Allah Themi për Allahun emrej Allah Nga se disa njerës emrin Allah e përkthejnë Zot Dhe kjo gabim Rëjësor, bazar Nuk për këtë fare Emri Allah zdo me thonë zot Po do me thonë zot i adhuruar me merit Zot i adhuruar me merit Ndërsa fjallar rap do me thonë zot Fjallar rap do me thonë zot Ndërsa të dashovëmi se në gjuhën arabe Emri rap merë disa prej Prej kuptimeve Thot e zedgjegji njëri prej djetarve të muslimanve të, I cili është përkushtu e njëhurive të gjuhës Ka dhanë e er rabbu El musli hu li shej Ka dhanë rabb Dhe me dhanë Ajë cili e drejton Dhe e përmirson një gjë Kjo është rabb Ju kalë Rabep të shej e e rubuhu Rabben o rabbeten Kjo është e forma dhe trajta Se si zhvillohet Kjo e mërë në gjuhën Arabe prathuhet Arabe të shej e kumba Rabë diçka në kuptimin e kum regullu, e kum ndrejq Kjo është kuptimi i fjallës, Rabë I dhe aslahtehu ve kum te alej Thot, kuptimi i parë e emrit Rabë Nje do të mundohin mi në gjeshë dhe zënë nga së shko shumë e, Ibnul Mëndur, njërë për i djetarëve të mdojtë Të muslimanëve i cili është mirë me grumbullimin e fjallëve të gjuhë sa Rabëve Ithri Kasin ga Afri Khajmaluddin Ibn al-Mandhur al-Ansari ke ka shkruaj një libër, ligon 10 vëllime, quhet Lisanol Arab. Ju Arab. Atje ka mbledh krejt kuptimet që cilën Kur'an dhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këto 10 vëllime vëllazër nuk ekziston kur gjapo pos fjalë. Kjo fjalë do më thon këtu, kjo fjalë do më thon këtu. Mir po dukeo argumentu me poezitë vjetra të arabëve. Kur ka ardh Ibn al-Mandhuri te emri Rabb 10 faqe ka përmen Emra dhe sinonime Dhe vargje Të poezis arabve Qëfar dhe më tonë emri rab Nëse dhe ta shumë i vetë se emrin rab Arab të kanë përdor Her me drejt, her pa drejt Por neve pse na intereson Qëka thojnë arab për emrin rab Se Kuran e përmen qështu Ti nuk mund është me than Ta shikojnë në gjuhë në shqipë Qëka do me than A i s'ka arë në gjuhë në shqipë A i ka arë arabishtë Dojë mos ki me vetë Arabin Ti që ka kupton me këtë e imor Pastaja i mune me përdor më batil Mirë po, që shi bje Në gjuhën Arabe O shumë në nënsin nga se kjo ka hara Arabisht Andaj neve dhe zë du t'i dojmë di gjera Kura Arabot Përdorin një fjali Kura neve dhejmi se dojë mos duhet me mor Këtë kuptim prej tëre Kjo nuk nënkupton se kura ta e përdorin Përdorin për hak Dojë këtë janë di gjera që duhet në dojë Proposhëm arabi e pordolfionin, "Rab", doniher por kan. Për, për mbotil. I thot shefi vet "Rab". Doniher i thot, "Çuçi takon zotni i shtëpisë? Doniher e çon malart, do me vë zot." Po kjo nuk nën kupton se na kur ta pordore gabim në shprehaj se dimanojm. Dimanojm. Andaj kur Kur'anit e ndëruan Lezer me gjuna raba dhe ne duhet t'i huazojm kuptimet e Kur'anit nga gjua e arabë. Tani do të mundohemi pa pa zëruar shumë. Kuptimi i parë t'ndëroruar vezë që ka përmendur Xhaxhi dhe ka përmend edhe Ibnul Ambari që ka përmend gjithë dietar të fjalorëve të gjuhës arabëve. E para Islahu Shay, Al-Muslihu li Shay, Al-Qiyamu Alayh Aksmalar. Kuptimi i parë që arabët e kanë përdorur emrin Rap, kanë thënë Islah. Islah çfarë do të mëdhenë ndërrohej? Me ndrejç diqka Dhe me u kujdes për ta Qka do që ti nivojitët Për jetën e ti Por shembo Kuri ka thonë arabi Arabep të debbe po Unë e po i ajab Në më donë kuptimin rab Po e bajë rab Unë jam rabi devës Qka e ka për qëllim? E ushej, e ujiti E pastroj Qa ka nevoj diqka Për me e largu dëmtimët E largoj Nëse është ëu rritur i jap sa duhet e kështu më rad. Pra, rab në kuptimin e parë, te arabët është islahu shay, el muslihu li shay, më ndrejë diçka dhe më kujdes për ta çka i duhet. Çka i duhet kanë thënë diëtor di kuptime. Çka i duhet për murrit dhe më largua ata çka ja pengon zhvillimin. Pra, arabi kur thojë un jam rabbi që saj, kujdes ta bërta, e ruaj këta Qëka i duhet për me jetu një ajab Dhe qëka e pengon jetën e kësaj Une jë largoj Kjo është rab Dhe shtes këti kuptimi Në kuptimin e par është Jo veç mu kujdes Po minit në kamë ati Qëllë më dhonë minit në kamë Minit gati ati Do më dhonë mja përshtat Orarin e nevojave të ati Çemun ush me thon ti çego e ki ujin, pra un po kujdes sa por ti çego e ki ujin, po kur du spije, jo. O alqiamu ale, ti me nit gati mi thon, jo ti n'mëx dush me pi. Ses ne pin mbromje. Apo, çemun ti mundush me thon digujt marë ujin ta nditën kur du spije. Mir po çka ndoll? Un mendo më më fesat sa s'di kur me pije. Shem le sa mar fëmiun. Ti mi dhan fëmiun stan, çe bukun go e ki haja. Jo. Po çka ban prindin? Çka ban nana? Çka ban Kujdestar i fëmijët Thotë jo, unë e përgatiti Edhe unë e të kadroj kur me hangër Edhe sa me hangër, e kështu më ra Pra unë kujdesen për ti Që ka të duhet Që ka të dëmëtëm Dhe tjetra Dhe të rigati Në masat E nevojave tua Që me keni ba për shemë të ndërrua vëzër Do të nga vene neve Se kitë të kuptimit vëzër Në përsos mërit më të larta I ka zotë ju në të bare ke vëtjale Përshimull, dhe dhe të shkojmë, kjo levërdia të dëmtimet Përshimull, nëse njëri ju, iri gati e fëmijës vetë për mjadon barënat, ilacet A mi afton të i përshimull, me të thanë, meri ilacin e pje kurdush A është kjo rapë, jo, ja. qëka kjo, kjo ta ka dhanë Po, ta ka dhanë ajo qëka të bën levërdi, po s'ka ka dhu kur E qëka banë prindi, qëka banë mjeku i, i, i cili dëshironë me të shëruë Do të ka dha, këta ke me morë që ke t Pasajnë ka që ora Keme u pengu për këti këti ushimit Dhe të rigati sa herë që ti duesh me pje Kjo e rap vëzër A daj, kuptimi i parë kanë thonë djetarët Isla hëshej me ndrejtë diqka Me jadon diqka levërdien e vetë Dhe me largun nga pengesat të sa të pengojnë Zhvillimin e një gjëje dhe me njët gati atina Ta një nëse i këthejmë vëzër të mderuar këti kuptimit, rap kuptimi i parë, na vjen edhe disa për kuptimeve tjera. Kuptimi par, që Allah, aluhu, i parë, çysh i bhetani për Allahun xhelel xhelalu, Rabbu kulli shay, Rabb i çdo gjaje, e krijonata, dhe çka ka nevojë, komple çka i duhet ti për mbijetunë dhe për mbarvojën e ti dhe jetën e ti të shëndetshme pa probleme, ai ja jep. Dhe çka do të çi pengon, ai anal. Kjo vëllezër nëse tani ndalemi mor shembujt e dietarëve, një jetë në njeriu, kjo është komplet tani temë tjetër më. Po nëse tani na detajlizojm, çiqish Allahu xhelel gjele xelaluhu vetëm veshit i ka bë proces për mo realizuar marrja e zonave, ka bë plot plot prej mekanizmeve të cilat tisive ndryshun për to. Atë kjo është rabushai, kur ti ja jep atçka i duhet dhe i riga ti që mo zemra Uh, frimarja, siri, hunda, dora, kombët Baraspeshimi, stabilitetin njëriut Mosmarja, mendrë Këto këtë dhe zër dikush i rigati këtë në Këtë në e të gjithave i rigati dikush E kështë të mërat Andaj në kuptimin e par Qëka i bje për Allahun të barë kjeve të ala Rabbu el Alemin Se aj i kryon gjërat Pastaj gjdo kryesës Ja jep atë qka i duhet Që nuk ja ka dhon njerit dozën e ushqimit që i duhet për shembull elefantit, apo që i duhet devës, se nuk kanë përshtatshmëri dhe kjo nuk quhet rrap. Dhe tjetra i ri gati, tu ta dhon ti se ka harruar tjetrin. Që vëllezërit na thonë se mund anëshëmbull. Nëse do të dikush ruma që ta. Në diçka e cila duhet për shembull ruma baçë, vadite. Çfarë ndodh vëllezër? Nëse do dikush ruma që të kopsht, harpasere vadite, harpasere kujdesu, dhe mos të hië diçka e cila e dëmton. Nëse ta leti. Kjo është një punë vetëm, një punë, shumë e tjetë që t'i ki mundë si me va Që ka ndohë dhe zër? Nevoja tjera tuat, në kësa në lëkët tua, pa tjetër kanë me artë një pikë që t'i ki me thonë E valla pak e lashtë mangët Jo të hangër bukë, jo kështë nevoj me pi, jo ki nevoj me dalë jashtë Ekshtë së më ra, kritë të gjëra qka bojnë, e bojnë që ti mësë menit gati atina Para mëna Allahu gjële gjële luhu një herë mi thonë zemrës, Ja, hasha vë kella Allahu gjelë gjelalu hu Në gjdo dakik I përcjel Detalët e nevojave Gjdo kriese Pa jam mangësu as një send Andi djetarë përshimu Kanë përmim Kër ti konsumon ushqim Apo konsumon pije Apo konsumon gjithë shka Përshimu për frimarjes E kështu mëra Qëfar Qëfar shë i khlusam të imi e thot Allahu gjelë gjelalu Kër besimtari konsumon A përzijet Allahu Apo vetëm ja ka kazu Formës e si ushtejet njëri Jo, përzijet zë detali Cile detali, përshimu, të jam arushim jo, Përshimu, të jam arushim Allah u ka kryu Aq mekanizma Në gjuën tane, në gojën tane Njana nëse është në zet Instalohet Me automatizëm Ha, langë guftofës Abo, përshimu, e këni pa Ti kur e mërë një sen në zet Në kod po thu shumë nxit. Po ja nis tu çecupse, nga sot aktivizojm rendaftosi. Nëse është shumë i ftohtë, aktivizohet nxehti si minia. Kush e ka bërtar? Apo, ju minia raktivizon nxehtëti. Ço ti mos më shku diçka poshtë e cila sipër shtatët. Propim fillim e kanal. Për shembull, nga i njëjti kanal kam err frimti, duhet nga i njëjti kanal më shku ushim deri te te barku. Çka ban Allahu xhel xhel. Një çdo kafshal çka të marr. Apo Allah u gjellegjellar i ndanë, një anën e qonë ku duhet, tjetër në le hapsir për frimarje Ni gabimi vogël t'i shkon Ni gabimi vogël shkon Për a i gjdo herë Dhe jo vesh ti që tu i të hangër buk Po krejt kër janë të hangër buk Sot dhe zë bëshejmë, vetë sot, ne i kemi 7 miljar njerës Të gjithë dhe Allah u jau për cilë Dhe i nisa t'i vene e gjellive Andaj, rabbu shej, islahu shej Minejt gati lëvërdive dhe më largu pengesat një gjëje. A a kuptoni vëllezër tani sa vlerë ka zoti humbineve? Çdo send na e ka dhënë çish na duhet. Dhe ti më pas kërkosin kshelib çshto. Ku e ditë se tu kish dhash për shemb 2 vesh. Ku e ditë se do kish dhash 2 sinj. Ku e ditë se i shkon në porcent me 1 zemër. Ku e ditë se i josh dhash ky pankreas. Kjo mëlçi, ky bubrak, ki, ki kurriz. Apo Për shembull, dietarët e mjekëve, nga mjekët studiushit, thonë për shemb, kombet e njerëzit dhe durtë e njerëzit në formatin e tyre të takatit nuk janë të përshtatshme kështu njeriu me me u zhvillua. Që kombet tua vetë si forcë kamës sjan si të përshtatshme me ta mohet këtë trupin nalçka e kia. Por Allahu gjithashtu ka vendosur gjëra tjera të cilat e mbajnë stabilitetin. Ne gojë, jero si njeriu thonë mshlung kombt. Po mirë ato, si janë të mjaftushme me të maj të je, jo. I ka bon më dopta, që ti t'kish mundësi lëvizje e lërshme me to. Po qka e matë, këtë trupin i cilë është ma i ranë, se sa kom të tua, gjëratjera, gjëratjera e maj. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu, e kryon kryesën, dhe ja jepë komplet qka i duhet, dhe jove qka është kërë ja jepë, por ja jemë vaktin e vetë dëuar kur konsumon diçka, Allahu xhela instalon tek aj gjëra mbrojtëse, andaj për shembum mjek thonë duhet njeriu me kriju imunitet. Çfarë do me imunitet? Mbrojtës. Imunitet mbrojtës. Kur nëse ti marr diçka që është e gabuar, që organizmi nuk i përshtatet, më një reagon dhe, dhe, dhe ljëzije, smundion, e nxjerr jashtë. Më një reagon dhe e nxjerr jashtë. Ibon Ka'im el-Xuzi kur ka fol për smundjen, se Allahu xhela e çon smundjen në hinë e emrit Rabb Ka thënë Allahu të barë kevë të ala E qënë një virus, e le me hije Por shumë gjëra damshme që kanë hi maharët abo, E që duhet minëzirë dhe mu rifresku kretën organizmi Allahu gjëra e së mu njëriun që ti kthejet fuqia shumë ma e forë dhe ma e re Por ti nuk i dikë të hikmejte U që kam gjëtë stash Ti nuk i dikë të hikmejte E Allahu të barë kevë të ala që në vazhdimisht që si gjëra Që ti të rifresku o është tjeshtë në vazhdimisht në barvajtje, në barvajtje vëzër që t'jesh drejt, ati ku duhet. A da kjo është emri i zotit të barë kje vëtala, rabë. Edhe njëherë, në kuptimin e parë, të ndërua vëzër, ka ardë rabë, a i cili jus li hëshej, e ndrejsh një diqka, ja japë lëvërdin, qka i duhet, dhe ja largonë dëmëti mëtë, ja largonë gjithë qka, qka e dëmëton. Pastaj, ka ardë në kuptimin, Rab të Arabet Ka ardh se është El Malik el -sejidul -muta. E Sejidul Mutan Ka ardh Rab Dëmë thana i cili është zotnina I cili respektovët Arabet e përmenë Rab E ka për cëllim zotnina Zot, Zotri i cili për qembul Respektovët Dhe kjo ka ardh Në e, fjallin Allahu të barë Kjo e talë në surën Jusuf Fajet i katërteni Fajes ki rabbehu khamra jo dinin jorin Yusufi kur alayhis salam kur qacim burg kanar de burgos shoktet atin burgut dhe e kan pyet per nje nder sicoli prej tyre pasaj u shporgjih Yusufi alayhis salam dhe njeri prej tyre çai ka than Yusufi alayhis salam yesqi rabbahu khamra ku rabbidvat do ti ofron jorbim raqi ose ai e gjdit ka bi raqi etani njeri prej tyre që ka pi raki, që ka, ka përmendë Allahu të bare kjo e tela, do t'i jep, këtu ka rab, a me ka përqëllim kanë, zotnijen, për, i pari i një shtetit, i pari i një vendit, i pari një shpije ekstremaral. Pra në Kur'an të ndërrua, vëzër, vjendër njerë rab. A ndaj përqimën Jusufi a.s. Një dhe ta përmendë nëse premë ton koha, se Jusufi a.s. një dhe ta përmendë nëse premë ton koha, Kur njanin për aty nëve dy shokve E ka pa po që ki ka me pështu, ka me jetu Njanin s'ka me jetu Ati që e ka pa po me të uilin e andës Se ki ka me jetu që e ka thonë Udhëkur një indë rabik Ka thonë përmenëm të zotë i jëtë A më këtu në ka përqëllim zotë Në kuptimin e zotit talahu gjeli gjelalu Për e ka të shefi Pra rab të përdorin Rab për ataj cilin të e respektov Osh ma i lartë që si ti Osh ma autoritativ Cete ai e kapursh për qëllim mbretin e Egjiptit. Pra, përmendja mbretit të Egjiptit, Rabb e ka thon aty, çka ka puna e Jusufit alayhis salam? Pra, çka ka puna e Jusufit me gratë? A ka bosur i fërkatje, Ekshomara. Andaj vjen në kuptimin Sejid. Andaj pengambedis sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhm me Islam, Arabot kanë pasur Europ. Europ dhe Sejida Sheifa. Pengambedis sallallahu alaihi wasallam Hadid ka thon, mos ti thoje robi aty, pra autoritated vet, i cili është kjo rob, ai është gazd, ose shef, ose më lart. Ka thon mos i thoje rob. Por e di thoje Said. Pse? Ka thon dietarimin Haxh Hasani kur e ka përmend shpjegimin ka thon, ngase kjo le nuk e çuptua. Apo dhe ka thon ai i cili ka rob, mos i thoje robit vet Abdi u atoj kan thon çupje ma uin çupje mata mirë po i ka thon Abdi o rob jam çup e pejgamberi sallallahu alajim ka thon mos ti thoje orob jam pse kan thon dietar po i rob kon në kuptimin njëri njëri kan thon për miu largue kët çuptimeve për miu largue kët çuptime kjo është kuptimi i dyt i cili vjen në në Kur'an dhe tek arabot te ashtu ka fol me kët gjuhë uh, ë kuptimi i tretë kjo shumë interesante se si vjen en rob Kan thon dietar ka bon mend Rahib al-Safhani, Ar-Rabb fil asl at-tarbiya. Ar-Rabb ne sens është terbiye. Ka thon, wa huwa insha'u shay'i halan, fa halan ila hadd at-tamam. Çu njerzit dietar janë prej njerëzve më të përpikt në definicion. Çu njerzit flasin ç'jo kjo, a japni fjalë po, nuk oj përpikt. Për shembull, tani kur thot, Ar-Rabb do të thon baz terbiye. E qka në tërbije? Shikot definicione Hajde a më në shmejit definim më të mirë se kjo Shumë në tash me bona Para se me donë gjevabin E, rah Rahim, Lasfahanit Qka në tërbije? Shumë në adhënë a më konë një sjellë shumë A bo, më konë edukativ Qka dhëtë a Rahim? Thot, dhe tërbije dhe me thonë Ha Zhvillin i vazhdu shumë I diqka je Gjendje, pas gjendje Dheri sa të më rije, të mamin Kjo është tërbije Ka thonë dhe Për e kësa jë shmur fjale Rab për Allahun të barë kjeve të ala Si Shikon e përzi A rab di kanë than Rab bejtu hu Tërbije tër E kanë bo tërbije Që e ka përcëllim Që e ka përcëllim E kanë bo tërbije Shikon nga se Ndë njëher janë edhe Kitë kuptimet me një ven Tërbije dhe më than E kum Zhvillu Gradualisht Katel kadale Shkall pas shkallet derisa e kompani tamamen. Andërveç po njerëz që thonë s'ka tərbije. Po siguroj zhvillu jon jon proceset çka çka duhet. Apo tərbije. Për shembull kamur mend direktorët. Ka përmijë ka mukayme jozië. Thalamon tərbije Allahu. Dhe kjo është subhanallahu njeriu nëse mediton se si Zoti Jon te barek e o teala e bën njeriu islah. Ja yap kit levrdit. Ja run nga damat. Ai është zotnia i ti dhe e bën tërbije. Çfarë më zëre bën tërbije? Ka shumë shembull. I morim disa pretorë. Por çimun dietar kanë thënë, Allahu xhele xelali kullë ka krijuor njerin, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, njeriut nuk i regjistrohet as gjuna, as gabim derisa ska himbulugh. Bulugh i thon moshë për kuris. Ku themi ne, bulughi është tani më vetësh por xhijxësh e këtu më rad. Mir, sa shkon vëzër? qështja e buluhit qështja e buluhit sa mërin 13, 14, 15 varsisht në ndryshish mëria e, e njëriut para më vëzër 14 vjet 14 vjet njëriut Allahu gjele gjelelu i thot të falë të i ki pa logari mira ka mujtë Allahu të e bare kjeve tjala me kryu njëriun pisot për 14 dit a i mjë bënë që ato shka i bënë 14 vjet ka mujtë që më lopa vëzër sa shpejt bënë të madhe apo shpejt Por 6 muj, Delia, kavë shndryshme Allahu, por pa kohë ban shumë dloja. E pse njerin se ban? Se njerit i kërkohet kur dihen bilik, shumë ma shumë për qëllimeve dhe objektivave të larta, tani ku kërkohet lopës. Apo dikush më thotë do më rit më shpejt. Andaj do i rit lafën. Po kjo dietar çka thonë, ki s'i bëm tërbije. Po ti smunesh bëj më 10-10 flet me, për shembull me terë nuk më ka mësui jeta. Nga mësui jeta 70 vjeçari. Jo të të që të kam su jeta Së mund dhe të pa të su kur gjo Nuk kamojt asë të të sanë me të pasë mësue A nda përshimu të terbije dhe dhe Me e zhvillu në diqka Në gjdo herë në periudhën e vetë Shiko një riu Allahu gjelarat, deri sa të mëni e mbilik E le dhe i quët Kjo quët moshe e fëmiris I thujnë në gjunë arabat të fule Të fëll Të fëll, arab të i thujnë Dikush i cili, kur bandi veprim I cili, realisht të gabim Po së në mërë përgjëtësi, të tafel shum, E ban një veprim O gabim, së në mërë përgjëtësi, të i fëll Pse të i fëll Se s'ka, shka kimi bohe Abo, të shumë Ty e fëmija të thani diçka të shmume Ta prish A dhe kur të vish të të përgjëm Ta mam Qof mi hajot, qof mi, hajot, qof mi hajuhuj Ski shka mi bo, është fëmi Pse e gabo dhe zërë Allahu që le gjëllalu këta Katërm Plotsim, mendor, shpirëtëror, fizik Që kur të baho të tamam Ile të tamam Tamam këtë baho të atërë Allah u gjelluar e i fletë tani Allah u gjelluar e i fletë tani Pse? Ta shi e bogati Ta shi e bogati me, me e mor përgjëtësien Përgjëm më thotim më në kajim e gjëzien Në miftahë dër i se ade Thot më se me dyton në Zhvillimin që e aban Allah u gjelluar e -Gjell njeri jutë E nëse thue, pëse Allah nuk ma ka zhvillu mendjen Pin filim që, Masi ma ka don mendjen tash 20, 30 jet Qës ma ka don për ditës par A të përshem, ti ki nevojnë fillim Nga se trup jo të shti liksht Ki nevoj për me moru shimet leta Abo, ki nevoj për me moru shimet leta Me vojnë me moru trana Nuk përstatët Nuk përstatët me, me zhvillimin Para me ndovë dhe zërti Dere sa je foshnje Mi pas me në tesodit A mu në këshenejt në anës që ashtu Ga ditu që shirë i ta Që para më në tasht që të menë Që ka i ki me të kap, dikush me të lekund Në të, të nërvëzojsh a bo E Allah u gjerë me rahmetin e ti Kër e ki pas nevoj për qumësht Ta ka hek mendjën më së nërvëzojsh Që va e të përkun tyje Të lekund, të mashtra njërzit lujnë me tyje Por ti ty nuk e ki mendjën qatë zhvillume Që më rëvultu, po do këtë normale Mirë, ha Ki kujdes, nëse, kse o zhvillu tani, kësa i dhe në tërbije, kësa i dhe në tërbije, me zhvillu diqka etapa, etapa, kure ka kohen, e jo para vaktit. A dhe shiko pengamberi a.s. të nërruar vëzër, kure ka që allohu pengamber? Nëse dikush me ndonë se ligje allohu dhëtë ngutët psa të gutaj, zgutët ligje allohu. Prejt e isa a.s. dhert e ardhja pengamberi, se se vëm dikun 600 vite, apo? Kër ka arë pingamberi a.s. Pas 14 viteve Kjo është rasishme? Nuk e rasishme E ka plëcu zotë i unë të bare kjo e tjala Ando e ka qëtë në Kur'an U e bëdhe e ka e shudë dëhu Kur u bo, tamam E shudë dëhu Nëmon, 14 vjetë është maksimumi Që njeri ju munët me uformuhe Pas 14 vjetëave Nëse njeri ju dëmon, nuk është plëcuhe Fështiro mu plëcuhe Nësi i ka bloku krejta kanalet e e përmirësimin Kër i ka bëgë 40 jetë, e ka dërgu Allahu gjelë gjelaluhu Për nga mberë A dhe të ndërrua lezer prej kuptimeve të emrit E rap është tërbija e cila do më than Me e zhvillu diçka nga dal nga dal Tanë i nësi i këthejmë i të Allahu të barë kevë të ala A e ban Allahu gjelua tërbije gjithkan Shiko surën e Fatiha A dhe të përshem ulemat kër lezojnë Fatiha Qa ju vjen menë? Elhamdu lillahi Rabbil Alamin Ebu Bekkrë Siddiqë Kër e ka lezuhë El Fatiha e ka zgao të gat Andaj Aisha radiallahu an Ha ka thonë, baba jam Shumë shtiri lezën Fatiha Në kuptimin e vajtimin dhe Dënesës, pëse? Dhezër përshemur, ty di kuptime kër i mërvesht E jemrit rab Përshemur, zgjerojt zemra, zgjerojt shpirti Në ryshet ti i qasë Zotit tanë të bareke vëtëala Para më ndo Ebu Bekkrë Siddiqë I cili ë Kërë është e njëfë gjuhë në rabët Që ditë të emnin? Këtë gjuhë në rabët Që ditë të emnin të anë? Kërë thojë Elhamdulillahi Rabbil Alemin Qaj vjen men? Komplet termët edhe kuptimet e rabë Ati vjen men Njëri ju nalët Njëri ju nalët nalë. Që që të ashohëmi krejt për nga mërt Allahu gjellon e kapru në Kur'an Kur janë lutë, janë lutë me emnin rabë Rabë, o zotë jemë Në kuptimin ti cili kujdes është për mu Mi largon damët Ti cilim Në kur nuk më haron A dhe bërgjim Allah U të bare kjo e tali Ka dhanë Muhammedi Sallallahu a.sallam Ua me kena rabbuke Nësije Zotë i jëtë nuk haron A ka haru edhe një herë ty Me ti dhanë frimarjet Ti flenë gjumë Tëtë orë Kusht kujdeset për ty Zotë i jëtë të bare kjo e tala Ta është që jetë të nejtë këtu Me këtë komoditet A bo A nuk është kjo kujdesi lart Sa Sa së muja mundë me të kap, nuk të kap Pse, anë da i më një gjehuzi Kër e ka përmend E pse kjo rab dë njërë e shlën së muja Që t'ju thoje këtinve shnojshve Me vite që kanë shfridzut mira A për shifni se ka mujt me i së muja A për se kum lan A për shifni, që mund Ka mujt me i, unë nuk e kum lan A ndë të ndërrua me vëzër Pre kuptimeve të emnit rab Për Allahun të bare kjo vëtë ala është El murab Munir Gradolli, andaj corona hahni ha dih te dobot, por kuptimi është i sakt, çka thon Sheikhul Samutemi, ka orë një hadith të dobët se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thuhet se ka thënë, kur e kanë pyet, ya ja rasulullah kush po të ka bëu tërbije? Nga së njeriu zakonej për shehim kur e shafni njerit e dukum, njerit tamam ndërtuam formum ç'i dëvot, pyetja e aparta kush i ka formum këta? Kush i ka ndrej këta? Dhe kush i kanë ndej të mas? Natyrisht po kush ka të kanë ndej të mas, apo? Atë kanë ditë se Muhamedi sallallahu ka dek Baba i ka të e këherët Në onë është dhe ashtu i ka të e këherët Kushtë ka rritirë, rësullë Allah Ka orë në gëtë adinë Se ka thënë Rabbeni Rabbeni Rabbi Fe ahsene të rbjeti Më ka bo të rbje Rabbi, zotë i jemë Dhe Samir më ka bo të rbje Dhe Samir më ka bo të rbje E ka bo model për kitë njërzim Sot njërzit për shemë u kanë do apo më në për ai do vive të imnit rab se njeriu obligohet në kuptim atë që shnaru neve Allahu në amëritë e vlatëton sa, kena sa njëri ju ka na mundsi na sa njeriu ka print po e sheh edukata e tij sikur mos me pas pas print sa njeriu ka bab dhe non ngjalli ka fëmi mirëpo ti e sheh atë silja e fëmijëve vet vet se ki laj rabbi ki se vanderbi e këta nuk kujdeses për ta si mos mukani veti Allahu të isha për shkakun njerëzit sot lirohen shko luajt aty Çi golm kusm kola po ti çka tu dash atar pasi shko leje çu ty ti dush me netu kujdes për ta me këshilë verdit e ti me këshir të mirat e ti me rujt fen e ti me rujt menjën e ti mos të i deformo of sa fmia do deformon mendje sa fmia nuk mendon shnohosh është atmirën të keçë dhe të keçën të mirë kush ofajtor thotim nuk ka imel xozie në librin e ti mbi tërbiën e evladve thot fajtor janë prindrit andaka than allah te bareke ve taala ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum ja, nar ojtë e sëtë keni besuar, rru në vetëm dhe e vlatë të juve, e hlikum, rruje, që gjibë e rruje, vanë e të rëbije, zhvillojë kradualisht, qka i përket atina. Këtë të ndërrua dhe zër, është sa i përket anës gjuhësore të emrit e rabë mbi Allahum subhanahu wa teala. Të ndërrua dhe zër, mbi qështjën e rabit, neve kemi mundësi me, me shkoqitë shumë prej, Premtim shumë mirë, por ne do t'i uh, huazojm disa prej fjalive të ulemave për shkak të për shkak të kohës së ngushtuar. Thotë ibn Qayyim al-Jauziye në librin e tij na Bedai'u al-Fawaid, thotë: Ar-Rabbu huwa as-Sayyid. Ar-Rab, ar-Rab është as-Sayyid. Sayyid që do të them zotëri, zotëri. Saada arabt i thon kur është i pari. Saada është i pari. Pas e ka dhënë, rab e rabhu e sejë, el malik, pronari, a i të ko pronë, ti e pronatina Dhe këtu kërë jemi të pronat dhe zërë, në do të flasim për jemi në rezotit malik, po këtu lidhët me jemi rab Kërë jemi të pronat për shumë, shumë njerës për shumë uh, destabilizohen dhe humbin njësien pëse ndodhi Për shumë kërë allahu es mundi kan i qon fatkeci, i qon bela edhe pëse ma qoj Nëse njëri ju e kuptonë sajë rapë, zotë i jëtë, ajtë ka kriju pa u konë heqët Su konë kur kunë kushme me egzistu ti Kështu duhet njëri ju me e kuptu Nuk shkru në kur kunë që ti me egzistu Ka qenë dëshira e ti me dzirë Nuk ka konë, nuk e ka bo vajib dikusha tina Të bare ke vëtë e Allah Andë e ka thonë për nga më beri s.a.llem La mu krihele me zorë së në shti kur kush Allahun Së në shti Allahun gjelati me zorë me bohë Adhe në surën el bakar ajeti maj, ma i madha ajeti Kursi i qka thot Mëndër ledhje shfa indhe hu Illa bi idhni Kush mundët me intervenu të zoti pa mor leje A mundët me intervenu t'ikush? Më më ledhë gjinë edhe njërës me thonë O zotë që na për në shkujnë atë që kinët hinë gjenet A më në shtinë o dhe zërë Që na për në shkujnë a okay. ke Hinë gjenet Wallah e së në shkipa thënë Allah o hinë Anjëri ku kër e kuptonë rab Ajo rab El -malik, prajim, rab, rab, ivi doza kurti për shembull e blenim jetë apo një aparat për diçka e cila është jotia, spija jotia. Edhe ti për shkak levordivëve tua të tjera, për shembull, një anim me fatit të, të prish spijen. A ka drejtë ma anku spija pse do të mbrish? Ako drejt, të mbrish? Po, jo jemi, a ka drejtë mjeti si me anku pse do të prish? Po ja vë jemi, ashtu duhet prish si duhet shka të duj baj. Pse po jemi, çu kanë unë ku mbaj. E, e Allahu xhille xhelali u thot kreysa anel malik Unë e të këmë kryu Unë e të këmë zhvillu Nëse unë e shof Se e meriton Apo është koha Që ti me të kap një smuje Ska që e nëldikush Tjetë ti më ka një kinasta Apo jo Pastaj Kjo knacija dhe mos knacija lidhët me emrë në Allah atje Ata i thaj i bënkaj me lëzije Emrë në rap i përshin kejt A emrë i Allah I përshin pësimtar A i cilë e njefë Allah Unë rap Elmalik Edhe Allah A i thaj jo A janë sot Zot, jam që dopan me mua Qa këmë më rëvëllëthu në këndër zotit ten Pas e dhët i mënkaj me levzije Wal munëhim, ajë cili jeftë të mira Wal murabbi dhe ajë cili ban të rëbija Dhe i përmendën gjuhëtarët El murabbi Wal muslih ajtili ndrejq. Ajtili ndrejq. Arab, dhe ajë cili ndrejq Ajë cili ndrejq Arabë kërë thëmë dhe zërë me ndrejq E kanë përqëllim që ka i duhet Arabt i thoin për shembull, çka du? Për shembull neve e, e gjejmë në Kur'an emri i njeriu të musliman vjen për shembull mu'min, besimtar. Mir po vjen edhe salih. Vjen edhe salih. Onda për shembull pejgambert kanë thonë o Zot, na ardhin gjallë me salihin. Çka janë salihin? Rajul salih, naiër kthejm njerë i mirë. N xhulla roba çka do të thonë salih? Ai ka bërë çka duhet. Onda për shembull muslimani çka bën? At Që ka duhet? Shumë në në nësible zemi kuptua jetit kur anorat që shkanë zbrit në gjuhën e pingamberit tonë. Salallah sëllë. Nëse shpeshja përshemë në neve në përzijet njeri mirë. Dhe pasaj a japëmi si cëlit këtë tërë. Anë kur anë nuk i ipët si cëlit. Dheri sa të voja që ka duhet? E cëlla pika e parë që ka e rëndit të vepra që ka duhet? Mu ka në raporti mirë me zotin. Se patë raportin e mirë me zotin? Sëmur mu ka nëj Më në më qënë njëri mirë Thët Ibn Qajim e Gjëzije Wallahu hua rrabbu bi hadhi li itibarati kulliha Thët Allahu gjellu ala Allahu të barakja vëtala është rrabb me ketë këto kuptime Zotni Pranar Begatues A i cili ban tërbije Dhe regullues A i cili a jep kriesës vet A ta qka i duhet Pas a i thët Ibn Qajim e Gjëzije Në libri në të i gjitha është bedajë lë fawajt Thët Rrabbu hua lë qadir Rrabb ë I forti El khaliq kriusi El beri El beri Do më thonë dhezër Beri a shëj E ka bo në tamamin e vet Në ta El beri Nga se përshemë në evin avin El khaliq, el, -el musawir, el beri Përshemë Aje kryon Masën një jep Surën një jep Dhe jë jep Tamam Jë jep Tamam Që ka të më thonë tamam? tamam. Shiko dhezër Gjithë shka në vendin e vetë Andaj Allah u të bare kjo e talë në Kur'an Ka thënë u e fi emfu si kum E falat u pësirun Si duni me vërtetu Allahu në gjelle gjelalu Dhe thejnë e ti, kështë në vetën o, qëfar, qëfar ilmi i madhë është vëzër kësi që i është kërjuhe Kësi Qëfar ilmi di Absolutë është Ajë që le ka formu kështu një rion është ilmi i madhë Pa model para prak Pa model që e ka mordi kanë thamna përmendëm te emri Allahu te bareke ve teala dhe te emrit e e zotit te bareke ve teala sai krijon pa model para prak se ka morr pikur kujna thodi bon ka ime xhozia al bari al musawwir e krijon tamam te pomjen ja ja pomjen al hayyul qayyum i jallojvat dhe meta rri gjall çdo çogjalles ku e mar njeriu jetën nga Allahu te bareke ve teala mos mkonaj njeriu Dorzova dhe bjen. El Alimu, As-Sami'ul Basir, ai është Rabb i dihesh. Andaj tham, emri Rabb lidhet me shumë nga emrat e Allahut Te Bareke Tu Taala. Për shembull, a mund të shim, më, më, më konjoni, për sheh ugo. Mohon, Rabb, o ma kur i thojmë rruje që ta do të çdi. A a komunse jezën? S'ka punë. Ju me me formulë diçka, edhe më thon, hajtë as rruje, kujdesu për ta mos prishët, edhe më thon s'di. Andaj Allah zer. Ta një më fundë të da kuptojna Qëfar krimi është me adhuru dikam përveç këti rabit ma te bareke vë të arë A dhe Allahu që ka thë në fundë se fali Shirkën e ma se fali Qysh, kitë që tot mira ti i marpi ati A i të vazh dhimisht të rriti e gati A i të japë kitë mira që ka ti të duon Kitë pengeset e të largon Edhe më fund të i shkon i thu diku i të falimideri ta Tjetëra Allahu që ka thë në inë në lajë lajë këfiro jenë shrakebi Allahu së falmi bë Ditë të të mira i mërë për i dikujt I cili në minutë më të vogën Në dakikë të rigati Kitë që ka të duhet Dhe ajta ka donë existenën E dhe të shkoni i banë seshë dhe dikujt tjetër I thu dikujt tjetër Tina ka zonë qka havalë Qka haram Qka ha mundësi Kjo që u e vëzër Krimi madhë në Quran Pasetë të të të përkaj me ljozije E semi e lbasir Rab O shte edhe Semia e lbasir Ajci li shë Do gjën Së mundë të vërëse A mërë me thamë përqime Allahu te bare kjo e tjala Ka dalë mos fol një kejtë se për më përzi jeni Ska o mundë si A ka o mundë si Allahu gjelë me thamë Ka dalë shash mus, mus lëviz një shpejtë se për më të rullavni Ska o mundë si Shumë ti me të lëviz pës gjana Nuk kata kata Përë që së mundë mjë mi u ka për gejtëve 7 miliard njërës Me miliona dëshira vishë se qëri për të të në A së një Si që liha në veti Pinë veti, frimon veti Martohë në veti Kryon gjëra në veti Ka urejtjet në veti Allah u gjëra krejt kujdesi për ta Jovesh njërëzit Sa me laqe Sa me laqe në qil Po shtetë palqie që ka thonë për nga meri Alei, Sarada, Salam, Ska një plan Vetëm se në ta ka një me laqe O nëse ishte në rruku në kom Po sa gjin Po sa gjinë Në bitok e në nuj Sa insektet Sa gjërat e cilat janë si bimet Sa s'kanë shpirt fare Këtë allohë gjëllë Irritë në kujdesin e vetë Në dozën e vetë Në masën e vetë Si cilit ja jepë kure ka pozë vaktin Kjo dhe zërë është Rabbul Alemin Rabbul Alemin Njanë në pëqetinën me të paznanti Merë rruje Jo di kanë që ka se ki kur gjo E vladin tanë E vladin tanë apo Shemotiki 3-4 e vlat Apo njëri më në për 3-4 e vlat Edhe doktorja jep një udhëzim të barrave Njani të me pindi Njani në katër, njani në dhejt atje Edhe duhet si cëlit mjë adhon në kohën e vet Apo Qëka ndohë dhe zër? Ja pas në adhon këti dhejt Ti teqin Pse? Qaqë? Shmoj, këmarue Në gjithon gjumi Andaj thëtë Allahu të barë kjeve të në Kur'an La te huduhusine Ase ka pëkotja Me e kapë kotja që ka thënë Allahu Gjelluala. E ka përminë, si kur ta kapë të kotja. Lefese dhe ti sema vatë vëllartë. Ishinë prishë qi e dhe toka. Po a e di se sa planeti shëtitët me shpejtësi shumë të madhe, pësës për plasë. Umitë në titut njërzit në këtë vitë kamë u plasë. Këtë vitë kamë u plasë. Se se njofë rabba e rabbajtë qëli ka kryu, a e di. A e di. Ti umitë të hangërë që pëzëdhë vjetë ha asë një Sa e qënë të kanali i Istoma këta që ka duhet E atë pjesën e frimës të alet një e qelë Pse dhe zërë Sa e rap A dhe thotimën ka ime gjëzije Ajo është i cili shë Dhe dëgjon Së mund më korë rap për dëgjue Pas e thotë المحسن المنعم الجواد المؤط الماني الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويضل من يشاء, ويضل من يشاء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي منها ما يستحقه من الأسماء الحسنة فضيبا قيم الجوزية أيشت إتلي بغاطن متميرا إيب بها صعب أذب بنغون دي كوي تسياب أيشت إتلي أزبرت تميرا Dhe jëtë dobishmen El muqaddimul mu ekhir A i cili e jeb diqka Mo shpejt e diqka e vonon A i cili dikan e letët devijuar E dikan e hudzon Dikan e bën të luntur E dikan e letët mjeruar A i cili dikujt i jeb pushtet E dikujt i e merë pushtetin Shkodhe zë kitë të rabbi i ban Wallahi nuk ka dikush një krims pushteti Ma shumë se dikush tjetër Vetëm se me lejnë e zoti gjelë gjelë Aja ka dhonë Aja ka në pushtete, nuk ka dikush që përshemull, urdhëri ti zbatojët, e i tjetët nuk zbatojët, pos me lejnë Allahu të barëkjeve të ala. Pas e dhëtë Allahu të thadjimën ka i me gjëzi, Allahu gjeli gjelaluhu, edhe shumë të tjera prej me anive, prej kuptimeve të rabë, të emre të rabë të ti, të cilat e bëjnë atëm me qenë pronari dhe zoti i emrave dhe cilësive më të larta. Rëpse e bëjnë ata? Zot jadëruar Se i ka këtë qëto Së më në diku qëtër mi pas Andaj edhe zë shikoni të tëni Allahu gjellu ala neve Kër në tregoj për faraunin Qëka tha farauni? E në rabbu kumul a'la Shë i rab, rabbu kumul a'la Tha unë jam zoti I juve Mëjnalti Kanë thonë djetarët Me thonë veç unë jam zoti juve Rab Në kuptimin qëka e tha Jusufi Si shkon krim si fir aunit Po qëka tha haj? Maj madh i Zot Une për juve kujdesna, vequne Allahu gjilëve tha Mësë rejnë Mësë rejnë se ti më konë Zot Hajde tash, pengoje mësë me të morëne Së mu nësh Së so, ti dhuë i Zot jam maj madh A bjen në deti dhe fundosës Që si e Zot Andë dhe zë nuk pretendon dikush Se unë i ru i kejt Kejtë në varën pi muë Dhe të mësë allo e grisë ata Nuk ele, nuk ele Thati për në kajim Elgjozije në shumë prej fjalëve të Tina Të cilat ka përmenë bëjqështje në Emrave të Domethanjëve të emrit Allahu të barek e vëtjala Erra Prej, prej tërë thot Allahu të barek e vëtjala Kujdeset për kriimin e njerëzve Kujdeset për kriimin e njerëzve Shumë njeri u veshme me detu vëzër Njeri u kur është në atë embryonin Imbulum me gjak e prej Prej një ersire shumë të mërshme Në barku në nanës Ku shë er Se ti kurkeve në barku në nanës dhe sa njëri ju linë, për ditë linë dikush As njëherë kur hangër nana diqka prej ushime që ka tisë për shtatën nuk hinit e ti Kusheru në këta dhe zërë Kusheru në këta dhe bon Nana ha normal Ki qka ha njëri normal As njëherë nuk të herë ti e një buk Se nuk duhet buka Po me automatizëm një pjesë në anën e shkriohet ushim për ty në kanalet e përshtatshme për ty. Apo edhe gjithashtu ti në bark han dhe çka, dhe zdel jashtë. Ato kur e pyetën Aliun Radiyallahu an, "Fanshi shka mundi në xhennet me hang me hangë dhe mos me dal jashtë." Apo mos mos bra. Fa po, edhe në dhunjave ekziston kjo? Njerë i kuran bark, o gjallë kompleti ka, han pin dhe zdel jashtë. A ku shkon? Po ti ski mund si mi kallzu aty ku shkon. Sa so ajë krijoj çdo. Haj me dash, e ban medal, me dash e bans me ban, smes medal. Nga sa so ajë rrob, ajo zot. E ti si? A do të ti bën qaim el-juzia? I could this is for cream in aniersa. Tadbirihim wa tarbiyatihim wa islahihim wa jalbi masalihihim wa ma yahtajuna ilayh. Po ti bën qaim el-juzia, dhe i rregullon ato. Administron ato. Shiq Allahu jallaluhu, të ka kriju Dhe ti ka bo gjerat e përstashme dhe rrëtheje Dhe ti ka bo gjerat e përstashme dhe rrëtheje Para më ndo, gëzër, para më ndo Mësë me nanës më ja hek Ndjesin e nanës Kushtë të rrëndi je? Abo? Për shemo, ti me pa në rrugë di ka, një bebe që ati Abo? Dhimë, dhimë, dhimë, dhimë, du të më harti kushtetër me mërë këta Pse? Pse s'ki kur fa në djenje me ta Mirë me pa nona, shushtu, e pa nana, shës Kja mejti në banë vetëse, mi a dhonë nevojnë e vetë. Kjo njësi, kush e ka dhonë? Aja kuptonë se edhe njësia e t'jashtë me vepë, raport me ty, është pi rabit. Ajo kujdesit në najotin e posë në gjenja për ty, që me mujtë me duru gjithë ato lazërija shë e kiki i vogël. Abo? Shka si banë ti, ajo dhëtë, anive, s'ko lidi. Nga se Allah u gjerë e ka dhonë ato, a do e dhëtë kujdesit për kryimin dhe të qështë, Edhe jashtë kujdesës e dikush me trujtije Edhe ti ja krejt ato që ka duhen Edhe ti ja afron krejt le vërdite tua Ti ja afron Shemur Njëri uvezër Në natyrën e ti Pse e ka të urrejtur Kushe ka i stalu ketë urrejtja Por shemur mos me mujt me flet me kafshen Në kuptimin e mardonjëve intime Kushe, kushe ka bo të urrejtur ta A da bësh vepër sa më ka malku këta njerëz. Se ti po shkon kundër tabiatit. Ti po shkon kundër tabiatit. Sheh Allahu xhele xhelalu u thot i bën Sheikhul Samantemië, nëse mediton Kur'an, në këtë qafira, azabë të njerëzve, cili popull do të bëj azab më shumë ti? Populli themundi do të bëj azab më pak ti. Populli themundi do të bëj azab, azab më pak ti. Cili popull, këtë kafira, vush bëj azab më shumë ti? Cili dhezer? Ai, cili, ai populli cili Me dhun e ka detiru vetë vetëm Në një knjaci e cita nuk shkon me të aviat Edhe ajo është populli I lutit Populli i lutit lezër Se ti e të bëhë diçkash ka së ta kërkon natyra Ti e të shku kunder natyres Pra rabje ka kriju ndryshe Ti po të me bëhë ndryshe Ata i ka bëhë me azab Të sotë që thonë djetarët Samledh azab i laraman Post e ata Shumini, e ka, ka mbitë Allah me ujë, tjetëri me, me erë, tjetëri me britë. Ata me britë, me ftoftë, me nxetë, me ngritë, me tërma, me plasme të poshtë. Pse dhe zëtë? E ka një dhënu Allah në shumë. Që shka më nëci? Pasa e deltë e kësh përsi në dhëtë, ka dhe se kjo nuk o së mujë e rë. Që ka në kjo? Që ka në kjo? E, e pëse më së mukan me kafshën normal? Përse mësë më kanë dhe me kafë që normal Por njeri u vezër këto u rejtja A nëna du të me fërëndëru Allah unë shpesher Që në kapat, në e karujt në të rëshmërijen Në e karujt në të rëshmërijen Thati për në kajim, el gjauzije Dhe të jep krejt ato Qëka ti t'i largojnë Sherrat, defa Këtë i po vëzër përshemur Allah unë që ka installunë si Pak diçka që ka i pengon ti Gjëtë ditë në këru Por më, mësë më Ajo, hemrena, prisht, sejna, shumë moja Po minjarë, siri, ragu, e thot Prek, se sërregull të shka E qka të installon Kur ti përshemull Han, kur të vjene puna për me Që damtohët organizmi Tin me automatizëm, thu Kam nevoj me dalë jashtë E kështë e boni këta? Kështë e boni këta? Allahu gjelë gjelë lëhu Që dale pjesa e damshme Mbejse pjesa e mirë Kështë i banë dhe të përton? I banë Allahu subhanehu Wa Adha Ibn Kaj Melgjuzije Pasa i vazhdojnë dhe thot Ua hivdhihim Mimma jufsiduhum dhe i ruan njërzit dhe kriesat e ti Nga gjërat e sët i prishin ato Hadha maana rububi jeti hi Kjo do më thonë Allahu Me emrin rap Kjo është emri I rap, pasaj thot Dhe kjo gjithashtu përfshin emrin rap Kudratuhu temme të Kudretin e math A punë në më pukonë Zotë dikush ka thot Valat tash, që ështu jenë nga trusë Për di shka me të bomo skalmos. Adoj Khalifa penga mbi Resulullah se sallallahu alaihi wasallam kur iemi te shërimi i vëllezër. Shikoj se kjo lidhet me kudretin. Thath penga mbi Alaihi salatu sallam: Ma min da illa walahu vale dawa. Skoni smujë vetëm se ka një një ilaç. Maraket ti te themi Rrab, ç'i shipje vëllezër. Tash ndaj hadithin në kuptimin shoqozoj po ndryshën. Ka dos smujë si gjindë ti ilaç. Nëse këthente iemi në Rrab ç'i shipje Çeve Zot, ka diçka ja. se ti suni delmas. Allahu Te Tha. Ti ja ideja se diatë ç'i dërkon. Apo për çka Allahu Xhelalu ala do ta përmend me na te disa emra të Zotit, na i kalon nevet por u na më zhvillu ka kriju mjekësi, ka kriju studime, ama s'ka smundje, sepse ajo ja smundje kush e krijon smundje vëllezër? Kush e krijon ni materie e cila dëmton? Allahu Xhel Xhelalu, pa e ka kriju edhe kundrën, kundërtën. Andaj ta di mban qaimë jozië, Emri Rabb përfshin kudretin e plot. Ska diçka që ka i thotë smuj Hasha vë kënë la Pastaj, përfshin rahmetin e madhë Që në dhe e zërë Sa gjërat e timrejna Funkcionojnë tani, zemra Apo, krejt ato Senat të zëtë funksionojnë Mirë po ti nuk i njën ato E ki pa po shpeshar kërë smuësh E njën zemron Si rrahma shpejt Pse, nga ja se diçka nuk në regu Dhe sa në gjëjnë dhe normale Gjëjnë dhe normale ti zemra punonat jën Shon gjak, bend gjak, qarkullon Dërsa ty këtus nuk një në kurgjoh Pse ta ka siguru, ta ka mbroj Ta ka bo në një vend Që ajo të punoje A mo ti mës të të angazhoje Ti mës të të angazhoje Me bo ti nën stop Më umor me zemrën Ti së në minësht me kurgjohet qeter Pitu të zë pi mës përna olet Allah e ka bo më stanish Që të vazhdojsh Që së në vazhdojnë Adhe kanë thonë shumë prej se lefit Për rahmetit Allah u të mad Parëmdo njëri dhe dhe dhe dhe dhe vesh me menu që i sot ka me vdek Andaj kur njërëzve ju një gjinit Edhepse pëtash mod qdo probleme të të bëhët gjinit ka ije Po, egziston gjinit ka mund si me u, hi në trupin njërijut Por jo që i shek kuptoj njërzit që si qdo problem është i gjinit Kur hin gjinit dhe dhe dhe shka i ba njërijut e tu ut me vdekje U e zemi thot, ti tash ki mbe dhe dhe dhe dhe dhe tash, tu e pika fë ki mbe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d që lepon jashtë anjinost rinvat, syni e të më kërkan, ikin etsomrad. Nëse nuk jetoj njëtë normale, nuk jeton njëritë normale, do të thonë ban qaim el juziya, huwa ihsalahu wa ilmuhu bitafasil ahwalihim wa ijabati daawatihim wa kashfi qurubatihim. Fadiban qaim el juziya, do të gjithashtu emrin rad përfshin vetveti ilmin e detajeve të hallave të njerëzve. Ilmin a i di për detalin e gjendjeve të njerëzve. Pasaj thot dhe ju përgjigjët lutjeve të njerëzve dhe u largon domat. U largon domat. Falemduraz. Do Te largimi i dëmeve, siç dha përmendën në fjalët e Sheikhul Islamut El-Teymiye, e cila u bëndoi që është nga Ujunul Kalam që është në Arabut, nga marginaltarët e fjalëve të Sheikhul Samut El-Teymiye. Para se më acid duket fjalët e ndrua Vezir. Falemdur Allahu Xhali Xelalu. Thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, nuk ka dikush që shahohet më shumë se sa Allahu. Nuk ka dikush që shahot më shumë Se sa Allahu gjelë gjelalu Thojnë për ta që ka e vlatë Folëm na atasë, Ka e vlatë, ka fmi E do peton ka thonë kanë gruja Allahu është i pasën nga jo Që ka i përshkuen zullum qara Mirë po që ka ndohë dhe zërë Kini pa dhe zërë nejë më shimë raport njerëzor Kër prishmi me dika Naj ka prish dikush Valla i be takimin e ditë Së mban sabër pëjadhon një qere Mi kalë dhu që ej hey, Së si jam bashkë ë A i ban vaki 20 vetë u koni mirë, një harë të kaprish, një harë të kaprish, së në ban sabër, i shkel 20 vetë, pa ja dhondë nësës i, i shak... Nësë si thue, i jep i sharet, edhe kur ti folësh, e, si jam unë e mirë, Bro, tash, jena prish diska, pse, se në jena zulum qarë, ignorant, dëgutëshëm, kretë cilësit cil, cil, që i ka përvindë Allahu Gjellolla, mirë, Allahu Gjellolla ka kriju një rionë, ja jep bukën, ja jep ujnë, ja runë shnetin, ja jep kejtë, Pasaj që ki i thot, kjo i dop Allahu nuk egzistor, Allahu nuk mjep muhe A i smeriton më adhuruhe, a i ka gjall A i ka e vlad, a i ka gruje Allahu a i thot, a po tasha Ska më buk Jo, kundrasi Ja arun shnejten Allah Ja jepë Allah, a do Allah, Allah ma shumë Në midis anijis Allah u gjerë ka përmen Kër të frin e era A të ozot, lutën sinqerisht Allah i thot, kadha, kadha, ju pas dhët vjetë më më kini bo shirk Ska di, unë jam rab Unë jam rab Unë dhëtë nuk ujdejnës për ti Andaj e lezër për shimë Nuk funksionon Allah u që të funksionon anëna Në në të gudëshëm Nuk shumë e gjujnë a njerë në mirëjar A nuk e gjujnë Ajo zot i dina Aja ka krijuje Aja i bindet as i bindet është raport me së ti Aja në fund është e djegë E djegë e përblën gjenem në Ama ke du ka... një a jep me hangër Se e ka është rabë Ajo është mërbub Kër jemi të emri rab, Shekhu Lissamë të emi e lezër ka folë për këtë emër gjanë e gatë, neve kemi zhjetë vetëm një fjallë të shkurëtër për me i përmen, nga se s'kemi mundësitë të gjitha me i përmen, Shekhu Lissamë të emi e lezër fletë në këto terma nga se e tri emra janë të laot më të mlojtë që silët këtë Kur'an rëthërë. Emri Allah, nëmen, këtë Kur'ani rëthërë emrave silët, emri Allah, I cili tha më është përmejnë Mbi nimi e 760 her Emri rab Rab i cili është përmejnë Kuran bina në qënë her Dhe emri të rejtë ma shumë të në Kuran që përmejnë dhe Ar-Rahman Gjdo sure filon Bismillahirrahmanirrahim Dhe Allah u gjitha shpeshe në Kuran Ka thonë Ar-Rahmanu anër arshistawa Ar-Rahmanu anër arshistawa Wa kalu tëkha dhe Ar-Rahmanu Valada Rahmanin bë arzë që ndronë Kanë thonë për Rahmanin se ka e vlad Ekstu, bro, Emri Rahman, emri Rab, emri Allah Në Kur'an është baza e shëriatit Tho që i khullis të më të imi Tani, shpesh herë të sa njërëz i gjejmë thot Njërëz i nuk adhuru në Allahu Njële Gjellaluhu Nuk i bin dhe na tina Dhe kjo kryon dhe njërë një revolt e cila Pjesu ishë është hak Po shpesh herë e kalën kufimin po shkakse na nuk e njoh në raportin njerëz me Allahu te bareke ve taala dojeqet fjalë te shejkhu islamu teimiye rahimahu allah thot shejkhu sahabu teimiye ne ne ne nje prefetava te tij e cila esh regjistruar ne majmul fetawa vollimi 14 faje 14 thot faslun wa lama kana ilmu nufusi bihajatihim wa faqrihim ila rabbi qabla ilmihim bihajatihim wa faqri ila ilahi al ma'bud wa qazdihim lidafi hajatihim al ajila qebl la ajle kan iqraruhum billahi min jihati rububiyatihi asbaq min iqraruhum bihi min jihati uluhiyyati kjo fjallëzer çel shomprë domethënia se na dinë me me perceptuar tani apo na shpesh harroshim nervozume njerzit po thon po allah al më kaforrizu po allah më içon d mira po allah mua më jep me hanger alhamdulillah po shëjmë kur themin namazot kada se s'kan vakt kjo neve shpesh ata kreno nervoz apo si ka shejkhu som te mirë i cili ka studiu Kur'anin harf për harfi thot për shka kse njerëzit në shpirët atë të tëre e din dhe kanë nevoj shumë ma shumë për zotin si rap pasë me dit sa kanë nevoj dhe sa janë nevojtar të varëfër për Allahun si e adhuruar dhe se ata Kan synim që ti largojin apo nevojat e tërë, ti kri i nevojat e tërë, të shpejta, para ato tëra që vijnë në axhirat, çka atara, shumica e njerëzve, Allahu fyllimisht e pranojnë si Rabb e mosani si Ilah. Çdo mëson dashtë. Çapo do shekullsom dhe mia. Po njerëzit fyllimisht për çka do të shekër, më u fol. Për shembull, nëse i thut i njënit që më Allahu na ka mund çmo fal me dhënë se çat, me xhur Ramadan. Ky është Allahi i cili na ka ndaluar zinan, rakim. Ale djum, çka më shumë a mi thon këtu kada. Ai usht se si na jep mahonger, na jep me pi, na rum shnëtin. Cilan dikon te njerëzit më shumë? Po ka vone ard piju ne, të ha çetzona, sa ne folna për namaze për çat. Thon se i xhrosam te mi pse ndovë se kjo, se nevojat e njerit janë më afër të haj dhe pijes. A të të katë njërë të luti me mdhon Masani e luti për akiret A shështot vëzër Dikushtot e popo ato gjahilat për jasht A pak, e shimi pak edhe mërejna Kër t'i e i und A thë u ozot bje ma gjenetina Buk njërë Buk njërë du E masani kur qëtësot Ja arab edhe në gjenet Pse vëzër Sepse nevoja Për se ti T'i shlan mjë bje minë her Tho që i krusam dëjmije Që shtu ju folë Allahun Kuran njërzve Pra ja louj Allahu dhe e se njerëzve, këre, ne ar keni më mungu, mos ani uabuk. Ai tju dhan se ngojn, para ne u paskon kundertën. A do ti yaşash për shajse njerëz që kurbojnë davet, shkoin ka brapa. Apo shkoin ka brapa. Dhe ka duhet më u ças njerëzve, ai i cilë neve na ka kriju, na ka furnizuar, na jap vazhdimisht. Ata rithu njerëzve, e çiki as me riton mi than faleminderit. E çiki mi than faleminderit. E mirë, thot Sheikhul Islam Timie. پےگەمبارت کوری فولین نێرزە گایو فولین گە کۆ گە کێکانت ثوت ولهذا انما باث الرسل يدعونهم الى عباده الله وحده لا شريك له الذي هو المقصود المستلزم للاقرار بالربوبيه وقد اخبر انهم انهم ولا ان سالتهم من خلقهم يقولون الله ثوت شیخ رسام تمیه پر کاتارشیه کریت پےگەمبارت کوری کا دەرگوار الله جل جلاله ی کانثیر نور نێرزت Në por mes rubuvies të çenorit Allahu Rabb, më adhuro ata. Po pejgamberi vazo kur ju vënë zhëshkëjo thotë, kush ju ka krijuar juve, çkaorda jete? Nëse i pyet ata kush ju ka krijuar juve, thoin Allah. Vetë kanë dhujzën në fytyr tokës. Kush kush i krijon njerëzot zoti? Zoti krijusi. Andaj kjo premis, kjo gjys argumenti e plozon teatrin e cila është Uluhije. Pra neve vëlezer Kër duhet ti flasim njerëzë po edhe vetës Se na a jemi mëtë nevojtar Për emrin rap Apo për emrin Allah Shiko, shekër së më të mjetët Njeri ka nevoj ma shumë për emrin Allah A ma ma afer e ka rap U shemo Kër njeri ju ja pranon emrit Allah o krija pranon emrin Allah Allah o është ma i këna se kër e ja pranon emrin rap Pse? Sepse Kër ai i pranohet emri rap knaqët A kër i pranohet emri rap Kër nuk do më dhonë së është knaqë Po a e runë prap Së e ka rap kriim E ka kriuaj A më nëse si pranohet emri Allah A i nuk është i knast E cila ma e madhet Allah Knaqësia e ti Apo administrimi dhe menajimi i krijesës Knaqësia Knaqësia e ti A do të shekhurisam të imi Kjo dhe zër Njëri ju du të me kërtu e se Njerëzit Filimisht doj moku mundunher me haje me pije e pastaj me ju fol por gjërat te cilat kan nevoj prej prej e, adhurimeve te cilat i avojn Allahu te bareke we ta ndërrova vezën ne na shkoj koha do t'mundom me shkurtimish me prmend edhe disa prej prej gjërave te cilat kan prmend dietare prej dobive gjurmove te cilat i lën ky emër i madh i Allahu te bareke we taala prej te rdvajve qojm na patem shum sime si mir po koha nuk premton prej simeve te ndërrova vezë te i mort me prej te emri ose Allahu Cellelalah ka treguar në Kur'an se pejgambert edhe njerëzit e mirë kur janë lut Allahut, Kur'ani nevë na kanë ardë lutjet vetëm me emrin Ya Rabb. Pejgamber, Kur'an ti shelutin Allahun, ato jo ti se ka lut oh Allah. Mirpo, në vende të caktu me nevoja të mëdha, kërkesa të mëdha e kanë theksuar emrin Rabb. Dhe djetarë ka nëmë pëse e kanë theksu e më në rapë Për që të do me thonë një shkaj përmenë në mëna Se kur ti thush ti, o Zot, po ti munësh me bërë qita si Banëma qita, si po të lutë na banëma Ti ma kje bërë pa më lutë, po me të lutë jo, Ajë të ka dhonë, të ka dhonë zëjmërë pa, pa, pa të lutë Pa e lutë ja ta, po me lutë O me lutë, ti më thonë, o Zot, që të mi këtë dhonë, kicë pa të lutë Po unë me, me thonë, o Zot, po të lutë na bë Andaj ka ndonë djetarë, nëse mi ditojmë, do t'i përmejmë disa për e tëre Shiko për që imo, fillim ishtë Surin e Araf, ajeti 23 Allahu që nëtë ka të regu, kër ka hangër pejmën e gabu me Ademi E ka lutë Allah unë më jafal Me cilin e, e imër e ka lutë më jafal? Shiko vëzëm Kër e ka hangër pejmën, cilin e imër pak e ka gërvish E imërin rab, e imërin Allah E imërin Allah Allahu që nëtë ka dhanë Mësë ju afronjë të saj pe Nësi jafro është, e shkel emrin Allah Së ke guë, së ke nguë Mirë, kër ata e shkelën pak emrin Allah Kusë të rëhun Oso së ke në ku me shku prapë të ti, rap A kupton? Na e shkelën pak emrin Allah Por ti prapë i zoti jo në së ke në ku me shkuë Qëka të të Allah u gjellu ala? Qala, Rabbena, dhalemna, enfusena Wa illem të gfirlena wa të rhamna Lë lëkunen në minë al-khasidin Qiko, thanata dë Kusë e në dodi? Ademi me Hawajë Thanë, o Rabbena O Zotion Tash të na e përkëtejmë Zotion Që ka pibje? Kujdestari jon Ajë cili në runë neve Në rigati neve Qëkat në duhet në jep Ajë cili në banë tërbije neve O Zotion Valëm në enfusena I banë mzullum Na i banë mzullum vetës E jo si të kushë Për shumë, kur banë mirë, e lamë do një la, ma dhe me këne e bona. A kur banë e gjuna, po shka me bona, njëri i dopt. Se herë Allah, i që ti të që i që i ka fajet. Ki kur si ka fajet. Se herë, që ti të ndodhë një fatkeci, ki dhëtë, o dashë ndryshe, po që, shka me basë, po në gojë njërzit. Kur ki nuk i ka fajet. Shka tha ademi, me lejë salatës salam. Ata dhëtë, që i khëllu Ne e kimi bazë ullumve dhe i të ston E nëse ti nuk në falë neve Dhe nuk në mëshiron Ne do t'jemi prej Mëtë dështumve Këtu që kanë thonë dhe zër Në falë Mësani në mëshiron Bite e Israili, qishë banë ndoa? Qishë banë ndoa? Kimi përmejnë të fësirë, kujti kujtojë Ata e kanë këthik shtu Inlem të rhamna Wa të gfillena Se ata seher nefës në ne kam përpara Në mëshiroti njëherë mësani falna më, Ti njëherë banë e tonë mësani Ajo gabim jonë E ademi që ka tha O zotë falem njëherë Unë jam gabim Unë jam gabim Mësani mëshirom Njëherë dush mu pastru Njëherë 0-0 me paza kontin Pas taj me të fal Me të mëshirue E ata bitë e israelit Përshka Kibrit edhe doha kur bajshin O zotë mëshirona Mësani hajt falna Dë me këna gabu po Jo sa pa lesfar gabime, çuçi e thoin plot ose me xhu ose me xhendje. Çka, a ki pa, ka një njerëz thot, vallai 40 vjet dinë dy, dy, dy tre gabime janë as janë. Kështu ka pikë kibrit madh zot. Apo, po po thot njëri gabimtar ama. Hajde ku ki gabu? Po sa ku kam gabu? Kur ku kam gabu oralist. Pi kibrit vlezër njerëzit nuk thonë kam gabu vallai. Do i thu, pendoj te Allahu. A po pendon apo? Lazer poezi soim ç'është ç'e thoi njerzit për më e kuptuar është. Sa e shëmtuar është çka tha ademi? Emir Lazer, kit ç'ki vajtimi ademit. Për çka ndodhi Lazer? Kish banja në 100 vet xunoa? Në 100 vet gaboj xunoa? Jo vallahi. Vet se ka kafshuar në pemë një herë. Në pemë. Në frit, Allah e tha mos e prak, ajë e praki. Vishniha. Ka orë në transmetime sa u konjolla demi ka qoit. Për çaj xunoa. Sa u konjollaj Ka kajt Nga se në toka i s'ka bo gjunaj so Në toka i s'ka bo gjunaj Në toka i s'ka bo gjunaj Në një gjunaj e ka bo Ta njëjtë nga ka kajt Ta njëjtë në bojnë gjunaj Në një harë së në kajtë Se na sëmpe shomi me... Bash pe lipi po du Një kontabilist me angazhue Kujam du ka bo Spodelbe, spodel Dhe zërdu e ti qasim i vetë vetës pak ma sërjozisht Kjo le s'dri nuk nga qonë në kajrë Nga qonë në shardë Anim drej propo kjo është ademi alayhisallatu selam shikoni nuhin alayhisallatu selam çka thon çe ka lutën çe thon so the nuh ayet 28 rabbi ghfili rabbi ghfili o zoti jam s'ka thon o allah pse sepse njeriu raport me emrin allah ka shumë hake e raport me himin rub os nevojtar o zot s'ka ku me shkuar me kët kuptim o ja o zoti jam mufalimua dhe prindërit e mi dhe krejt ata të cilët hin në shpinën time besimtar. Dhe krejt besimtarët, çka vin mas dhe besimtarët femra, wala tazidud zalimina illa tabara. Ezlumtarë mos u jap poshtë skatrim. Cishulut rabbi. Shigoi Ibrahimin alayhis salatu wassalam me Ismailin alayhiss salatu wassalam. Kurë ngritën qav. Ai është ndërtuar shtëpina Allahu te barekeu te ala. Çka tha Allahu gjera sure Baqara ayatin 227: Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Isma'ilu. Kur Ibrahim e ngritë shtyllat dhe Ismaili shtyllat të shtëpisë të çauds. Çka thanë? Rabbana qabbal minna taqabbal minna. pse nuk thano Allah pranoj e pineve? Sepse kur ti dhu, o rab, a e dhe se ti, a ju shkujtëstari jo, ti pelut me kujtëstarin, me atë se ajtë në banë tije, trunë tije. In në ke entës semi o al l'alim, vërtet ti, o zot, i ajtë cili dë gjonë dhe i dishëm. Shiko Isai a.s. Tha, Allahumme, rabbena, o Allah, o zot i unë, Allahumme, rabbena, o Allah, o zot i unë, Allahumme, rabbena, o Allah, O Zotion, enzil alejna ma i deten minës sema Në zbrit në edhe një sofer, edhe një rastin kër e kanë kërkuhe Sofer në hawari junët Gjithashtu ka ardhë në doan e pengamberit sallallahu aleyhi sallem Dhe umetit të ti e cila është në fundin e surës el-bakara Këtëtë allahu të bareke vëtala Ame në rësulu bima unzila i lejihi me rabihi Ka besuar i dërguari në atë e cila i është zbrit pizotit vetë Në ruë dhe zajedinë, kjo meselën dhe shtëta nuk është e përcashme, mirë po, këtu ajeti është argumentu që e khusam e këta, pengamberi a.s. e ka po së obligim me besu së pengamberdë. Në dhe bërshimu, ka quë e salavate në të hjarë vetë. Allahumë salli ala Muhammedin. Aja e ka quë salavate bi Muhammedin. Mëse, se pengamen sa më kërëshu pengamberdë, Allahu i ka e obligu atë me besu për vetit që o për të tjero Kjo është nga kondis edhe ajo është obliguar Tjeki obligim me besu se je për nga mbar E ka pas obligim me besu se Muhamedi aj për vetit që o për nga mbar Dhe për të tjero për nga mbar Shka të të Allahu i gjelluara Ka besuar i dërguari Në atët qa është zbrit nga zoti i ti Dhe besimtarët Kullun e men e billah Ketë kanë besu Allahu në bashk Dhe me lachet e ti Dhe me lachet e ti Dhe në, në livrat e ti Dhe në të dërguarit e tjer Nuk kanë ba dhalime në asnjë prej të dërguarve Dhe kanë thanë Dë gjuam dhe u bindëm Gufraneke Rabbena Fundi që shë Nafal Rabbena Pse Rabbena Se lutja me emrin Rabbena është ma a for me Miru Si kur kur ti Kur ti për shemën në aspektin njerëzor apo në aspektin njerëzor. Kur ti për shembull i gabon prindit apo kujdestarit apo dikujt, atë pas ai do më rregulluë raportin. A mundun është për shembull ti me ju drejtuat ti me titullin e urdhit të cilën ai e ban autoritetit apo i shkon nga intern dhe lidhet me cilën ti të sinan, lidh me mushir. Apo më jëmo, ti nuk mundun është më shku më thon dikujt falma, falma dhe ja përmend emrin e autoritetit apo Po i thu, falma se, përgjim, jemi vlezër, nëse i ki vla me vla. Falma se, jena na jeme. Pro, kjo argumenton që ti, po i apormen ato emra, shka, a jo vesh kërjetit, ta mamë se, hapo, aktivizon mëshiren, e njëri ju dhe ze kurdojmë ju përgjigë Allahu Gjellegjellu, me cilin termë duhet mu lutë, rabbena. Kjo është lutja e gjithë për nga mërëve cila ka ardhë, nga Allahu të bareke, Alzatalen e juna e pengambërvë. Gjithashtu kam përmend dietarë të një numër të madh të mësimeve neve do ti përmbyllim me me kaç, andaj ajo që ka kemi thënë është një pik prej pikave shumë të rëndësishme që kanë ardhur nga dietarët mbi shpjegimin e emrave të Allahut te barekehu te ala, ndërsa neve do të vazhdojmë në lehenë zoti xelal xelal në ligjratat e ardhshme në çdo ligjrat nga një emër të Allahut te barekehu te ala, kjo ishte ajo gjithsesi çka patë mësime përgatitë lushmë Allahun te barekehu te ala, që zoti është një xelal xelal na mundson me kuptu këto emra, me lut Allahun me këto emra me jetë qenëh edhe kuptimin e këtyra emrave elushi allahun te bareke ve taala che zoti onjele jlalalu nam ban najodene vertej deri ne fundit elushi allahun te bareke ve taala che zoti onjele jlalalu musliman kudo cian allahutindihman yetimat e musliman allahutim bolon fuqarots kamort allahutipasunan qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu al-gafururrahim walhamdulillahi rabbil alamin